Повернувшись з армії, у 1978 році під перебудовчий гасла зробив спробу переробити стіну, розширити з часом. Випливли додаткова інформація про події, описані раніше. З'явився досвід. Я написав невеличкий роман. Мої інститутські викладачі, покійний гладкий людина, яку я дуже поважаю, добре відгукнувся про твір і порекомендував надрукувати дав адреси кількох київських літераторів, до яких я й звернувся. Але ці люди його проігнорували. Аргументи, де ви бачили, щоб у ресторанах палили. У художніх творах вживати матюки – це ж не типово для радянської людини. Намагайтесь оперувати виразом на заразок «Крат сотьма твоїй матері» або ж «Де ти чув таку мову? Хіба так говорять школярі?» говорять, крат, крат сотьма вашій матері. До речі, до цього часу іще гірше, хоча, на мою сьогоднішню думку, другий варіант стіни справді був досить сирим і надто чорнушним, надто органістичним. Між 1988 і 1995 роками у моєму житті відбулося багато змін, які відображено в інших творах. Але, залишаючись послідовним, я вкотре переробив стіну. Скоротив, частину поновив, було втрачено близько 50 друкарських сторінок, розставив дещо інші акценти, а також викинув найсоковитіші моменти радянської дійсності. Дав влучений епіграф. Дякую Борисе. У 1997 році знову спробував опублікувати повість у журналі управління освіти Тернопільського міськвиконкому «Освітянин». Скориставшись своїм службовим становищем, я був редактором. Вистачило двох публікацій, щоб мені наказали припинити це бізобразі. Але мої працівниці взяли повість додому, і півроку я не міг її отримати назад, був єдиний примірник з ціни. Вона ходила по руках, наче сам видав у радянські часи. Попри це, порядковуючи свій архів тепер, я не міг проігнорувати невизнану стіну, вкотре відреагував її і додав епілог. З часів оспіваних у повісті змінилось багато. Не хочеться говорити про політичні зміни і про зникнення дефіциту товарів. Людські ж стосунки залишились незмінними, і аналогії з сьогоденням безперечні. Ми, як і колись, кохаємо, брешемо, робимо кар'єру, дружимо, сваримось і читаємо нотації своїм дітям. Але я безмежно радий, що мій син і донька. Не житимуть у тому соціалізмі, в якому жило моє покоління. Я щасливий, що вони не знають, хто такий Ленін, що таке атеїзм, що воно, комсомольські збори та інша дурня. Мої діти можуть спокійнісінько відвідувати церкву, колядувати на Різдво, і ніхто їм не покаже, і ніхто їх не пожене на суботник у Великдень. Щодо долі прототипів персонажів Повісті, то всі вони склались набагато цікавіше ніж доля самої стіни. Мені доводилось з деким зустрічатись, чути про них від інших людей протягом останніх 17 років. Гадаю, що і вам цікаво дізнатися таке. Ліда Коваленко вийшла заміж у 1988 році і десь через рік виїхала з чоловіком до Сибіру. З часом чоловік займся бізнесом, розкрутився, розбагатів на нафтових операціях. Має двох дітей – з батьками ліди стосунків не підтримує взагалі, посварились через зятя, коли той, живучи ще у них вдома, поцупив золото, яке Ігор Степанович збирав на чорний день. Батьки ж і більшість людей їхнього суспільного становища зараз стали професійними фазендейро, тобто живуть з того, що дає шість дачних соток. А Віктор Лисак, коли мати вдруге вийшла заміж, організував зі своїм відчимом банду, яка займалась озброєними нападами на автобуси. Польських туристів, мало не потрапив до в'язниці, але вчасно одружився з донькою бурого, і той допоміг йому відкупитись. І відчим, що почав давати усі засвідчення, несподівано загинув, впавши з верхніх нар головою на бетонну підлогу. Невдовзі Віктор наблизився до крутих, напозичав грошей, забрахався, зрештою кинув сім'ю і втік у Польщу. Там вдруге вигідно оженився на зовсім юній єврейці. Його новий тис має серйозний вплив не лише на кримінальний світ Польщі. Бурогу, коли той спробував показати зі своїм колишнім затем,